السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونصعينه ونستغفره، ونعوض بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عوالنا من ينهي الله ولا مضل له ومن يضلل فلا حدي له وأشأل أن لا إله إلى الله ومنه لا شريك له Fakir, an Muhammadan, abdul, warshurul, sallallahu alaihi waala alihi waashabihi, fMenteri abd insan, ilahuddin, wassallam tazaiman, ketiara, ama bapak. Alhamdulillah. Kita berterima kasih kepada Allah Alaziz. Ia telah memberikan kepada kita banyak kenikmatan yang jauh lebih yang batin. Yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan Kelimatan yang berkaitan dengan Adjin yaitu agama Seperti Islam Iman Sunnah Dibukakannya hati kita Untuk menerima agama Islam Dan menerima Sunnah Rasulullah SAW Dibukakannya hati kita untuk mengerjakan dan juga mengamalkan ajaran Rasulullah SAW. Diberikan pula kenikmatan dunia, kenikmatan rezeki yang luas, diberikan kenikmatan keamanan, diberikan kenikmatan kesehatan, waktu yang luang, hujan. Dan nikmat-kikmat mana lain Yang apabila seseorang Mau merenung Dan mencermati Serta memikirkan Kenimatan-kenimatan tersebut Bisa dia akan merasakan Bagaimana besarnya anugerah Dan karunia yang Allah berikan kepada dirinya Dan kurangnya di dalam, diri dalam Menyukur nikmat Allah Azza wa Zan. Dan seorang Muslim diberitakan untuk bersyukur kepada Allah Dan Allah menjanjikan tambahan kenikmatan bagi orang-orang yang mau bersyukur Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa Allah s.w.t limpahkan kepada Nabi kita Dan uswah kita Yang telah diutus kepada seluruh manusia Sebagai seorang Nabi yang terakhir Salam dan salam untuk beliau Keluarga beliau Para sahabat beliau dan juga Orang-orang yang mengikuti mereka Dengan baik sampai akhir zaman Hadirin para jamaah Umrah Dan juga para penziarah Masjid Nabami Para mukimin yang dimuliakan oleh Allah Ini adalah majelis yang ke-31 Ini yang ke-31 dari pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Tahawiyah, yang dikarang oleh Al-Imaam Abu Ja'far Ahmad ibn Muhammad Al-Tahawi, rahmatullah, Al meninggal pada tahun 321 hijriah. Isi kitab ini adalah tentang masalah aqidah yang merupakan fondasi di dalam adabah kita. Apabila baik akidah seseorang Maka akan baik ibadah dan juga akhlaknya kepada manusia Dan apabila jelek dan buruk kualitas akidah seseorang Makanya akan tercermin, terlihat pada ibadahnya kepada Allah Dan juga akhlaknya kepada manusia Ala inna fil jasa di Ida saluhat saluhat jasadku klu, wa ida fasadat fasadat jasadku klu. Allahu ya kabul. Beliau sawalallah mengatakan, ketahuilah bahwasanya di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Apabila dia baik, maka baiklah seluruh jasad. Dan apabila dia rusak, maka rusaklah seluruh jasad. Ketahuilah bahasanya segumpal daging tersebut adalah Al-Qab. Menunjukkan tentang pentingnya akidah. Dan juga perbaikan keyakinan. Dan seyugianya, sepantasnya pelajaran tentang masalah akidah. Lebih diperbanyak daripada pelajaran-pelajaran yang lain dan diajarkan masalah aqidah semenjak anak-anak maka sebelum mereka balik sudah ditanamkan dan diajarkan kepada mereka aqidah Islamiah yang sahih tentang beriman kepada Allah, mengenal Allah demikian pula mengenal Rasulullah SAW dan juga mengenal agama Islam Mengenal tiga perkara ini Merupakan perkara yang Asasi Perkara yang sangat fondasi di dalam agama kita Yang pertama adalah mengenal Allah Kemudian yang kedua adalah mengenal Rasulullah SAW Dan yang ketiga adalah mengenal agama Islam Dan tiga perkara ini masing-masing dari kita Kelak akan ditanya Itu kapan? Apabila sudah masuk ke dalam alam kubur akan ditanya tentang tiga perkara ini baik seorang yang muslim, orang yang kafir, orang yang munafik, semuanya akan ditanya tentang tiga perkara Ditanya tentang man rabbuka? Siapa rabbmu? Dan ditanya tentang man nabiyyuka? Siapa nabimu? Dan ditanya tentang madinuk? Apa agama mem? Sebagaimana dalam hadis itu hadis al-Barai ibn Azib radhiyallahu anhu yang menceritakan tentang bagaimana kisah arwah seorang mukmin maupun orang kafir ketika meninggalkan dunia ini sehingga disebutkan bagaimana kisah mereka ketika memasuki alam kubur di datang dua orang malaikat yaitu Mumkar dan juga Nakhir. Dan bertanya tentang tiga berkah. Dan yang kita pelajari sekarang ini adalah bagian dari aqidah, bagian dari aqidah mengenal tentang Allah Azza Wajalla, mengenal Rasulullah SAW, dan juga mengenal agama Islam. Kita lanjutkan apa yang sudah sampaikan sebelumnya. Beliau katakan Rabbal Alloh. ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشدود والخلاف والفرقة بل ما تكام رحمه الله ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشدود والخلاف والفرقة يعني أنه لن كم يتعام السنة والجماعة Mengikuti Sunnah dan jamaah dan kami Abu Sunnah wal Jamaah mengikuti Sunnah dan jamaah dan menjauhi asyurud, mengasingkan diri, menganehkan diri, wal khilaf dan juga menjauhi perpecahan. Wal furqan demikian pula al-furqah. Yang maknanya bersama dengan al-khilaf yaitu perpecahan atau penyimpangan. Beliau menyebutkan di dalam kalimat beliau ini bahwasanya di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang membedakan diri mereka dengan aliran-aliran Bahasanya mereka nabi as sunnah wal jamaah ahlu sunnah wal jamaah mereka mengikuti as sunnah yang pertama kemudian yang kedua mereka mengikuti al jamaah sehingga mereka dinamakan dengan ahlu sunnah wal jamaah karena mereka mengikuti sunnah yang pertama kemudian yang kedua adalah mengikuti al jamaah. Apa yang dimaksud dengan sunnah Dan apa yang dimaksud dengan al-jama'ah Sehingga mereka dikenal dengan Ahlu sunnah wal-jama'ah Al-sunnah Bapak-bapak sekalian Maknanya secara bahasa adalah Toriqah Maknanya secara bahasa adalah Toriqah, yaitu cara Inilah yang dimaksud dengan sunnah Sunnah Hasanah artinya adalah jalan yang atau cara yang baik. Sunnah segiak ah artinya adalah cara yang tidak baik. As-sunnah artinya adalah jalan. Dan jadi masuk dengan sunnah di sini atau jalan di sini adalah jalan Rasulullah SAW. Jadi masuk dengan sunnah di sini adalah sunnah. Rasulullah SAW jalannya Rasulullah SAW terkadang jalan beliau berupa ucapan, berupa hadis kauli atau sunnah kauliya. Terkadang cara beliau diketahui dari apa yang beliau lakukan, dikenal dengan sunnah Fi'liyah atau terkadang berupa takdir. Iaitu sesuatu yang disetujui oleh beliau sawulallah wassalam dilakukan perbuatan tersebut di depan beliau sawulallah wassalam dan beliau tidak mengingkari menunjukkan bahasannya beliau takdir menyetujui perbuatan tersebut dan semuanya dinamakan dengan sunnah jadi dimaksud dengan sunnah secara bahasa adalah cara atau jalan dan jadi maksud secara istilah adalah jalan Rasulullah SAW, cara Rasulullah SAW baik berupa ucapan beliau, perbuatan beliau maupun taqrir dan juga persetujuan beliau SAW dinamakan dengan Ahlul karena mereka sangat ahli sangat berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW Orang Arab mengatakan Ahlul Rajuli Artinya adalah keluarga seseorang Ahlul Rajuli Artinya adalah keluarga seseorang Karena Ahlul Di dalam bahasa Arab adalah orang yang paling dekat Ahlul artinya adalah orang yang paling dekat Apabila dikatakan Ahlul Sunnah Kenapa mereka dikatakan anggur sunnah? Karena mereka paling dekat dengan sunnah Rasulullah SAW. Tekun di dalam mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Dan nomor satu dibandingkan yang lain. Mempelajarinya, menghafalnya, Meneliti sahih dan juga tidaknya. Berusaha untuk mencari yang sahih. Dan menghindari hadis-hadis yang doaih dan berhati-hati di dalam menghikayahkan hadis dari Rasulullah SAW. Dan mereka adalah orang yang paling ketol di dalam melaksanakan dan menghidupkan sunnah Nabi SAW. Bukan hanya mempelajarinya dan juga menghafalnya, tapi mereka berusaha untuk mengamalkan dan menghidupkan sunnah Rasulullah SAW di tengah-tengah manusia. Dan mereka adalah orang-orang yang membela dengan jiwa dan juga raganya membela sunnah Nabi SAW. Mengorbankan tenaganya sebagaimana dilakukan oleh para ulama, para iman. Para pendahulu kita bagaimana mereka melakukan sabar? Melakukan perjalanan ke tempat yang jauh? Menimba ilmu dari para ulama sebelumnya, mendengar dari mereka hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkadang berjalan kaki, terkadang naik kendaraan. Terkadang menjual rumahnya. Pergi bertahun-tahun, melakukan safar berribuan kilo. Dengan ujian atau berbagi ujian di tengah perjalanan Sampai ada di antara mereka yang Kencing darah Dan ada di antara mereka yang menuju tempat yang jauh ingin bertemu dengan seorang syekh. Ternyata setelah menempuh jarak yang jauh tersebut Ketika sampai di tempat tersebut ternyata syekhnya sudah meninggal dunia Pengorbanan para iman Para ulama pada dahulu bagaimana mereka mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mereka tidak sempat bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak mendapatkan syaraf sebagai seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mereka tidak ingin ketinggalan sebagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu berjuang Membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, melindungi beliau, mendengar hadis-hadis dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dan menyampaikan kepada orang-orang setelah mereka, maka para ulama, para iman, ahlin hadis, mereka juga berusaha untuk menyambung pemberian ini. Meskipun mereka tidak seperti sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mereka juga ingin mendapatkan pahala, mengumpulkan hadis nabi saw dan juga menjaganya, memilih mana yang sah, mana yang toik, menghapalnya, mengamalkan sesuai dengan kemampuan, bahkan berkorban dengan jiwanya dan juga dengan hartanya dan juga dengan nyawanya untuk melaksanakan hadis hadis nabi saw. Lengkara itu pantaslah mereka dinamakan dengan Ahlu Sunnah. Pantaslah mereka dinamakan dengan Ahlu Sunnah. Dan Ahlu Sunnah bukan hanya sekedar gelar Untuk menghiasi seseorang. Atau untuk mengaku-ngaku dirinya sebagai Ahlu Sunnah. Tanpa ada praktek. Tanpa ada kenyataan. Al-Sunnah ini adalah gelar yang mulia yang tidak menyandangnya kecuali orang-orang yang benar-benar agar di dalam melaksanakan sunnah Rasulullah SAW menjaga ajaran beliau melaksanakan Islam yang murni yang disampaikan oleh Rasulullah SAW mengikuti sunnah Rasulullah SAW melaksanakan apa yang ada di dalam Al-Quran Allah SWT wa mengatakan: "Wattabiyohu, la'ala kum tahdud. Jadi, darah kalian mengikuti dia. Jadi mengikuti Rasulullah SAW. Ikuti beliau. La'ala kum Semoga kalian menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Berarti untuk mendapatkan petunjuk Allah, caranya adalah dengan mengikuti Rasulullah SAW. Dan Allah mengatakan wa in tuti'uhu fahdud. Sesalnya kalian mengikuti beliau, niscaya kalian mendapatkan petunjuk. Setiap hari kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ihdinash siratal mustaqim. Tunjukkanlah ya Allah kami jalan yang lurus. Meminta kepada Allah petunjuk. Dan Allah menerangkan di dalam ayat yang lain bahawa asa Adalah dengan mengikuti Rasulullah SAW Mengikuti apa yang datang dari beliau berupa Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW Kalau kita mengikuti beliau SAW Maka Allah akan mencintai kita dan akan melabungi dosa kita Allah mengatakan Kul, in kuntu taqibun Allah, fadtabi'oon yubibkum Allah, wiyuthulakum dunyabikum. Katakanlah wahai Muhammad, apabila kalian benar-benar mencintai Allah, maka dalam kalian mengikuti aku. Setiap orang mengaku mencintai Allah. Setiap orang mengaku mencintai Allah Azza Wajalla. Tapi apa bukti dia mencintai Allah s.w.t Ayat ini adalah jawabannya Bukti seseorang mencintai Allah adalah apabila dia mengikuti Rasulullah s.a.w. Dan ini dinamakan dengan ayatul imtihan Ayat yang isinya adalah ujian Membedakan mana orang yang pengakuannya benar Dan mana orang yang pengakuannya hanya sekedar pengakuan Katakanlah saat tidak kalian benar-benar mencinta Allah Maka tidaklah kalian mengikuti aku Itu mengikuti Rasulullah SAW Bukan mengikuti adat istiadat Atau mengikuti kebudayaan Atau mengikuti fulan dan juga fulan Yang tidak maksud Beliau mengatakan Allah mengatakan Maka tidaklah kalian mengikuti aku ia mengikuti Rasulullah SAW. Mengikuti syariat beliau, hadit-hadit beliau. Yohribatum maka Allah akan mencintai kalian. Dan siapa yang ingin mendapatkan cinta dari Allah, dan semua kita ingin dicintai oleh Allah Azza Wajalla. Seseorang apabila sudah dicintai oleh Allah, apabila dia berdoa maka akan dikabulkan oleh Allah Azza Wajalla. Dan apabila dia meminta perlindungan, maka akan dilindungi oleh Allah dan Allah akan menjaganya. Yaqib Allah, akan mencintaikan dia. Syaratnya apa? Syaratnya mengikuti Nabi saw. Kemampuan kita sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, karena tidak semua di antara kita memiliki kemampuan yang sama. Ada sebagian kita bisanya hanya melakukan yang wajib, yang sunnah dia belum bisa. Silakan dia melakukan sesuai dengan kemampuannya. Sebagian kita melakukan yang wajib, melakukan rowatif, tetapi belum bisa melakukan sholat malam. Silakan dia melakukan amalan tersebut sesuai dengan kemampuannya. Wahai katamu Rasulullah, wahai nafatummu fathamu. Apa yang diberikan oleh Rasulullah, ambilah, dan apa yang beliau larang, maka dalam kalian jauhi. Yohbi bekumullah, wajib firla pembunuhanmu. Di samping kita dicintai oleh Allah Azza wa Wajalla, apabila kita mengikuti Rasulullah SAW mengikuti Sunnah beliau, maka Allah akan mengampuni dosa kita. Dijenai oleh Allah, tumbuhan yang kedua akan diampuni dosa kita. Jadi mengikuti Sunnah di antara samarah yang di antara buahnya adalah akan diampuni oleh Allah Azza Wajalla. Ini menunjukkan tentang pentingnya dan dorongan bagi kita semua untuk benar-benar di dalam mengikuti Sunnah Rasulullah SAW. Mengikuti beliau SAW. Ini adalah dalil dari Al-Quran, ada pun dari hadis. Maka Nabi SAW alaihi suatu saat beliau pernah memberikan nasihat kepada para sahabatnya. Di dalam hadis Al-Irbah Ibnu Sarih radhiyallahu anhu. Ini diriwayatkan oleh az dan juga yang lain. Beliau menceritakan wa'azana Rasulullah SAW Mauzna, wajit minha al qulub, danrifat minha al ayyun. Beliau kata bahasanya Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat yang dalam, sehingga mata kami mengalirkan air mata dan hati kami menjadi bergetar. Fakulna makam ibu kamu kepada beliau, ya Rasulullah, kahannya ka mogaat muda. Wahai Rasulullah, sepertinya ini adalah nasihat dari seseorang yang mau berpisah. Sepertinya ini adalah nasihat dari seseorang yang mau berpisah. Fauzina, maka nyalaku memberikan wasiat kepada kami. Berikanlah wasiat kepada kami, kepada para sahabat beliau, saw nasihat dari seorang nabi kepada para sahabatnya yang yang sangat beliau cintai. Ini adalah wasiat bagi kita semua umatnya. Beliau mengatakan, "Qusyukum bittaqullah." Qusyukum bittaqullah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Ini dalam wasiat untuk orang-orang yang terdahulu wakunya akan datang. Kemudian beliau memberikan nasihat yang kedua, wasiat yang kedua, wazam, wata'ah, wa inta'amar 'alaihum adul habaji. Dan Abu Wasiatkan kepada kalian untuk mendengar dan taat. Meskipun yang memberikan atau yang memimpin kalian dan juga yang menguasai kalian adalah seorang budak dari Ethiopia. Ini wasiat yang kedua. Kemudian belum mengatakan, wahai mereka! Walaupun mereka tidak hidup di antara kalian, tetapi mereka akan hidup di antara kalian. Kau yang mengerti? Kau tidak mengerti? Kau tidak mengerti? Kau tidak mengerti? Kau tidak mengerti? Kau tidak mengerti? Kau tidak mengerti? Kau tidak mengerti? Kau Fasih ya ruktilafan kathira mereka akan melihat ikhtilafan kathira perselisihan yang banyak. Orang yang masih hidup di antara kalian diberikan umur yang panjang, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Iaitu di antara umat Rasulullah SAW. Di zaman Nabi SAW, yang namanya umat Islam hanya satu. Itu Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya Dengan sunnah yang sama dengan cara yang sama Dan akidah yang sama Dan Islam masih dalam keadaan murni Tapi beliau SAW mengatakan bahawa saya Orang yang masih hidup di antara kita Akan melihat perselisihan yang banyak Itu orang-orang yang mulai menyimpang dari sunnah Rasulullah SAW kita tahu bahasanya Islam Berkembang di negara-negara yang lain, bukan hanya di Kota Majinan Persia masuk ke dalam, dikuasai di dalam Negara Islam Demikian pulau Romawi Terkalahkan dan, dan juga terkuasai Mesir juga demikian Dan tentunya orang yang masuk Islam di antara mereka Tidak memiliki pemahaman yang benar atau yang bagus seperti pemahaman para sahabat atau jemaat ada di antara mereka yang dulunya adalah animisme atau dinamisme yang dulunya menyembah banyak tuhan banyak dewa banyak berhala ketika ada di antara mereka yang masuk ke dalam Islam dan sebelumnya memiliki adat istiadat sebelumnya memiliki budaya ada sebagian keyakinan-keyakinan yang terdahulu yang masih Terdapat di dalam keyakinan mereka Sehingga terkadang masih tersampur antara Keyakinan yang sahih Dengan keyakinan yang tidak sahih Terkadang ibadah yang awalnya murni dari Rasulullah SAW Ketika mereka masuk Islam, mereka tambah-tambahi Dirubah, dikurangi, ditambah ditambah dengan ibadah yang lain. Di antara sebabnya adalah karena kejahilan dan kurang pahamnya tentang pentingnya menjaga sunnah Nabi SAW, sehingga terjadi perselisihan yang banyak. Fainnahum ayy ashminkur fasyarudilavan kathirah maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Sebagian mengatakan ini, sebagian mengatakan caranya demikian, caranya demikian dan seterusnya Dalam keadaan demikian Maka Nabi Alaihi Wasallam memberikan wasiat Dan ia adalah sekali lagi wasiat bagi kita semua Ketika kita melihat persilisian yang banyak Beliau mengatakan Fa'alaikum bisunati Apabila dalam keadaan demikian Maka dalam kalian Berpegang teguh dengan Sunnahmu. Apabila kalian melihat keadaan yang demikian parahnya perselisihan yang, yang banyak di antara umat Islam, maka kembali kepada Sunnahmu. Wa alaihi wasallam. Janganlah kalian berpegang dengan Sunnahku. Dan Sunnah sebagaimana tadi kita sebutkan maknanya ucapan, perbuatan Rasulullah SAW dan juga takrir beliau SAW. Menajukan tentang pentingnya Menghidupkan sunnah Nabi SAW Dan ini adalah jalan Keluar dari perpecahan Ini adalah jalan Keluar dari perselisihan Itu masing-masing dari kita Kembali kepada sunnah Nabi SAW Masing-masing dari kita Kembali kepada sunnah Nabi SAW Karena kalau masing-masing Berpegang dengan bid'ahnya berpegang dengan ajarannya yang baru di luar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ta'assub dan juga fanatik dengan bid'ah tersebut maka yang terjadi adalah perpecahan. Yang terjadi adalah perpecahan di antara umat. Tapi kalau masing-masing mau kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersatu di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam maka yang terjadi adalah persatuan. Persatuan yang hak, persatuan dengan maknanya yang benar. Ini adalah jalan keluar yang ditujukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika terjadi perpecahan, beliau menunjukkan kepada kita supaya masing-masing dari kita kembali kepada sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sekali lagi adalah jalan keluar yang ditujukan oleh beliau. Karena sebahagian Berpendapat Ketika terjadi perselisihan Ketika terjadi perselisihan Maka jalan keluarnya adalah Kita mendiamkan Kita mendiamkan Sudah kita biarkan Perselisihan tersebut Kita biarkan penyimpangan tersebut Dan jangan kita mengikari penyimpangan tersebut Menurut mereka Apabila kita mengikari Maka Terjadi perselisihan Maka terjadi keretakan Di antara masyarakat Ini adalah rahyul, Ini adalah pendapat Dan dalil Lebih kita dahulukan daripada Pendapat manusia Nabi SAW Sudah memberikan jalan keluar Dan sebaik-baik Petunjuk adalah petunjuk Beliau SAW jalan keluarnya bukan kita mendiamkan kemungkaran atau membiarkan penyimpangan dan mengatakan bahwasanya itu memecah belah umat. Kalau kita mengingkari maka kita memecah belah umat. Jalan keluarnya justru kembalinya kita kepada sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk kembali ke sana perlu nasihat. Perlu kita Memberikan nasihat kepada saudara-saudara kita yang menyimpang dari apa yang sudah digariskan oleh Rasulullah SAW Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan amar ma'ruf dan juga nahi munkar. Memberikan nasihat yang baik Mengingatkan bahwa ini adalah pemukaran Yang harus kita tinggalkan, ini adalah sebuah kesalahan yang harus kita tinggalkan dan kita ingatkan saudara kita tentunya dengan metode-metode dakwah yang baik Karena amar ma'ruf yang mengungkap adalah ibadah dan ibadah adalah tawqifiyah ibadah harus sesuai dengan contoh Rasulullah SAW dakwah ini adalah ibadah dan caranya pun harus sesuai dengan cara Rasulullah SAW Seorang da'i harus memiliki beberapa sifat Di antaranya harus memiliki ilmu Baik ilmu tentang materi yang akan disampaikan Ataupun ilmu yang berkaitan dengan Orang yang akan diadawai Karena manda'u atau orang-orang yang diadawai Mereka bertingkat-tingkat Ada di antara mereka adalah orang yang pandai ada di antara mereka adalah orang awam, ada di antara mereka santri, ada di antara mereka orang biasa, ada di antara mereka orang Kristen, ada di antara mereka orang animisme dan seterusnya, dan masing-masing memiliki cara untuk mendakwinya, mendakwai mereka, memiliki usul. Demikian pula di antara hal yang perlu atau diperlukan oleh seorang dai dan orang yang beramal mampu menemukan adalah memiliki sifat-sifat di antaranya adalah memiliki kelembutan di dalam berdakwah dan Nabi saw. mengatakan. Inna rifaqah la yahoon fi jain illa zana, wa la yudzau an jain illa shana. Sesungguhnya kelemahan lembutan tidak ada dalam sesuatu kecuali akan menghiasinya dan tidak Dicabut dari sesuatu kecuali akan Memperburuk sesuatu tersebut Demikian pula Seorang da'i Harus memiliki Akhlak Yang baik Dan dia adalah seorang kutwah, seorang muswah Seorang yang bisa diteladani Dan juga sifat-sifat yang lain yang telah dibahas oleh para ulama Ketika mereka membahas tentang Sifat-sifat seorang da'i Sehingga yang terjun di dalam ma'ruf ma warisan muka di dalam jawa da di dalam taalim mereka adalah orang-orang yang berilmu. Kembali seperti yang tadi kita sebut-sebutkan, petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika terjadi perpecahan adalah apa? Adalah mengajak umat untuk kembali kepada kepada sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dan bukan membiarkan umat dalam keadaan menyimpang. Bukan membiarkan umat dalam keadaan menyimpan, kemudian mengagarkan kita takut yang terjadi perpecahan di antara masyarakat dan seterusnya. Petunjuk Nabi SAW adalah kembali kepada sunnah beliau dan ini perlu Ta'lim, yang perlu pengajaran perlu kita amar ma'ruf dan juga yang munkar tetapi dengan muawad dengan aturan-aturan yang telah disebutkan oleh para ulama. Bukan hanya sekadar asal bicara. Atau asal memiliki keberanian Atau asal pinter Di depan Atau di atas mimbar Tidak, tapi yang namanya dakwah Dan juga ta'leh ta Dan juga amar mu'ruf dan muka Ini perlu ilmu Apabila seseorang terjun Di dalam bidang dakwah Dan tidak memiliki ilmu Maka yang dia rusak itu Bisa daripada apa yang dia perbaiki Jadi perlu pengajaran Tapi dengan cara yang benar bukan hanya modal dengan semangat. Makanya sebelum dia berdakwah perlu dia mempelajari ilmu agama terlebih dahulu. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi 'ala basiratin ahwa man ittaba'ani." Wa subhanallahi wa ma'ana minal musyrikin. Katakanlah ini adalah jalanku. Aku berdakwah kepada Allah Ala basiratin di atas ilmu Katakanlah ini adalah jalanku Aku berdakwah kepada Allah Ala basirat Yaitu di atas ilmu Siapa? Ana wa manittaba'ani Aku dan juga orang-orang yang mengikuti aku Rasulullah SAW Berdakwah di atas ilmu Demikian pula orang-orang yang mengikuti Beliau SAW Berdakwah juga di atas ilmu agama dan Allah mereka dan maka kaum mukminin niyanziru kafan falaw la namara min kulli dilqatin minhum wa ifatu liyatafaqqu fi ddin wa linziru qawlahum idha raja'u janganlah orang-orang beriman semuanya pergi untuk berperang hendaklah ada segolongan dari mereka yang tidak berperang Kemudian mereka dapat Dan mereka mempelajari agama Kemudian kembali kepada kaumnya Dan mengingatkan mereka Supaya mereka menjadi Kaum yang ingat dan supaya mereka Kembali kepada Allah Azam Menunjukkan bahasanya Yang namanya dakwah Yang namanya ta'lim Ini perlu ilmu agama Bukan hanya sekadar seseorang pandai Berbicara yang Pak Pandi berkhotbah dan seterusnya, tapi harus dirasai dengan dengan ilmu. Baik. Menitahkan kepada kita tentang cara beliau di dalam perpecahan atau perselisihan adalah dengan kembali kepada sunnah Nabi Sallallahu Wasallam. Sekali lagi, karena sebagian yang menolak adanya alam makhluk remungkap atau menentang seseorang yang mengingatkan masyarakat tentang sebuah kesalahan. Dengan dari ini, bisa memecah belah umat. Dan kita katakan bahwasanya ini adalah melaksanakan sunnah rasulullah saw. Dan di dalam Al-Quran Allah memerintahkan kita untuk amar ma'ruf nahi munkar. Wa ta'kun minum ummati yadauna ilal khayyin. Wa yahurun bil ma'roof, wiyadhun anil munkar. Ada ada di antara kalian sebuah bolongan yang mereka mengajak kepada kebaikan dan memerintahkan kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Dan ada di antara kalian yang beramar ma'ruf nahi Bukan hanya beramal ma'ruf saja tetapi juga melarang dari kemungkaran. Melarang dari kesyirikan, melarang dari kemaksiatan, melarang dari bin'ah Dan Allah mengatakan Untuk khaira ummatin Ukhrijat nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhoona 'anil munkar wa Kalian adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan di tengah-tengah manusia mengapa kalian menjadi umat yang terbaik karena kalian ta'muruna bil ma'ruf kalian beramal ma'ruf dan nahona 'anil dan kalian gharn dari kemungkaran wa dan kalian beriman kepada Allah Padahal untuk menjadi umat yang terbaik sifatnya adalah mereka mau beramal ma'ruf nahi munkar. Dan Allah mengatakan menceritakan bahasanya Bani Israel, di antara sebab kenapa mereka dilaknat karena mereka tidak beramal ma'ruf nahi munkar di antara mereka. Lu'ina alladziina kafaru min Bani Israel, 'ala lisaani Daawud wa 'Isa bi Maryam. Dalika bima asaw wa kan ya'tadun la yatanahawna 'an munkarin fa'alun Sami sama kanu telah dilaknat orang-orang Bani Israel itu orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel dengan lisan Nabi Dawud dan juga lisan Isa bin Maryam kenapa mereka dilaknat dalika bima asaw Wahai nujatadun, yang demikian adalah karena maksiat yang mereka lakukan, dan mereka melampaui batas. Kemudian Allah mengatakan, "Kanu la yadna houla ammukarifanu." Mereka dahulu tidak saling nahimungkar terhadap kemungkaran yang mereka lakukan. Jadi apabila ada di antara mereka yang melakukan kemungkaran mereka tidak saling Nahimungkar Tidak saling melarang dari kejelekan, membiarkan saudaranya Melakukan Kemaksiatan Membiarkan saudaranya melakukan pemungkaran Ranciskan ini adalah sebab Turunnya laknat kepada Bani Israel Sebab turunnya laknat kepada Bani Israel Dan disebutkan di dalam hadis yang sahih perumpamaan tentang amar ma'ruf Nair Mungkar seperti rombongan yang mereka Sama-sama berlayar dalam satu kapal Satu rombongan berada di atas Dan rombongan yang lain berada di bawah Kemudian rombongan yang di bawah Setiap kali mereka mau mengambil air mereka harus ke atas Tapi suatu saat ada di antara mereka Mengatakan daripada kita Mengganggu saudara-saudara kita di atas Mending kita membongkar Atau membolongi kapal ini Dari bawah, sehingga kita tidak mengganggu Saudara-saudara kita yang ada di atas Kalau dibiarkan Maka yang terjadi semuanya akan Tenggelam Apabila dibiarkan perbuatan tersebut Yaitu membolongi Kapal Dari bawah dengan maksud untuk mengambil air Sehingga tidak mengganggu orang di atas Maka yang terjadi adalah semuanya dalam keadaan Tenggelan, sehingga harus ada Amar ma'ruf, neemungkah Harus ada di antara kita Yang beramar ma'ruf, neemungkah Makanya boleh mengatakan Wa'alimkum disunati Indahlah kalian berpegang teguh dengan sunnahmu Anda pun membiarkan kemungkaran Dengan dalil, Ya supaya tidak terjadi Perpecahan di antara masyarakat Maka ini bertentangan dengan dalil. Jadi kita katakan Amar Ma'ruf Nihmukab dan berdakwah terus kita ingatkan Tetapi dengan cara yang benar Dengan hikmah Dengan nasihat yang baik Dengan ilmu Dengan musul-musul yang baik Bisa membedakan antara Satu golongan dengan golongan yang lain Seandainya ini adalah memecah bulu umat Tentunya kita katakan dan ya, seandainya ini, yaitu dakwah ini mempecah bulan umat Berarti para nabi dan juga para rasul mereka telah memecah bulan umat Seandainya dakwah Menjadikan di sana umat menjadi terpecah bulan Maka nabi dan juga para rasul berarti mereka telah memecah bulan umat Karena Rasulullah SAW Ketika diutus Dan pertama kali beliau keluar di antara orang-orang Quraisy, tentunya orang-orang Quraisy mereka berada di atas satu mila di dalam satu agama. Tapi ketika beliau berdakwah dan mengajarkan manusia tauhid, mengajarkan kepada manusia Islam, ada di antara mereka yang masuk Islam dan ada di antara mereka yang tetap di atas agamanya. Apakah kita katakan kemudian beliau saw memecah belah umat atau memecah belah masyarakat dan seterusnya? Tentunya tidak. Baik. Ini adalah sebab kenapa mereka dinamakan dengan Ahlussunnah. Wa an na'tami ussunnah dan kami mengikuti sunnah. Kemudian wal jamaah dan kami mengikuti jamaah. Jadi maksud dengan jamaah di sini adalah yang pertama jamaahnya Rasulullah SAW dan juga para sahabat. Jadi masa dengan jamaah di sini adalah jamaah yang Rasulullah SAW dan juga siapa? Para Sahabat Nabi SAW. Ini makna jamaah yang pertama. Adalinya Dalilnya adalah sebuah hadis yang Insya Allah kita pernah dengar dan juga kita kenal yaitu hadis tentang perpecahan umat, di mana Nabi SAW mengabarkan bahwasanya umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Beliau mengatakan setelah menyebutkan tentang perpecahan Yahudi dan juga Nasrani, "Sataftaqu hadhihi ummatun ala 73 firqah." Jadi, sungguh umat ini, yaitu umatku, yaitu umat Islam akan terpecah belah menjadi 73 golongan. "Kulluha fi an-nar." Dan perpecahan-perpecahan tersebut, perpecahan pecahan tersebut, semuanya di dalam neraka. Illa wahidatan kecuali satu. Kecuali satu. Para sahabat Nabi SAW ketika mendengar hadis ini. Mereka bertanya kepada Nabi SAW. Tentang siapakah golongan yang satu tersebut. Golongan satu yang selamat tersebut yang selamat dari perpecahan dan selamat dari neraka siapakah mereka? karena para sahabat rasulullah RA sebagaimana kita tahu mereka masuk ke dalam agama Islam karena takut dengan neraka dan ingin masuk ke dalam surga. surganya Allah Azam Azam ketika didaparkan oleh Nabi wa umat ini akan berpecah belah menjadi sekian golongan 73 golongan dan semuanya masuk neraka Kecuali satu maka mereka bertanya kepada Nabi SAW, man ia yang SAW siapa golongan yang satu ini Wahai Rasulullah. Keinginan dari mereka adalah ingin bersifat dengan sifat yang dimiliki golongan ini, sehingga mereka selamat dari perpecahan dan selamat dari nerakanya Allah Azza Wajalla. Dan ini yang seharusnya dimiliki oleh setiap Muslim berkeinginan mengamalkan apa yang ada di dalam hadis Nabi SAW. Nabi SAW mengabarkan akan berpecah belah umat 73 golongan dan semuanya masuk terangkat kecuali satu golongan. Kemudian beliau SAW mengabarkan kepada para sahabat di dalam sebuah riwayat beliau mengatakan al-jamaah. Jadi masuk dengan satu golongan tersebut adalah Al Jamaah. Ini adalah jawaban dari Nabi SAW. Dan di dalam riwayat yang lain, ketika beliau ditanya tentang siapa golongan ini, beliau menjawab lebih luas daripada itu. Beliau mengatakan, Ma Ana Alihi wa Ashabi. Ma Ana Alihi wa Ashabi. Mereka adalah orang yang berada di atas jalanku. Dan juga jalan para sahabatku. Mereka adalah orang yang berada di atas jalanku Dan di atas jalan Para sahabatku. Dan ini menunjukkan Pengertian dan juga definisi dari jamaah Karena yang namanya hadith Saling menafsirkan satu dengan Yang lain Menafsirkan satu riwayat dengan riwayat yang lain Di dalam sebuah riwayat Belum mengatakan al-jamaah dan di dalam riwayatnya yang lain beliau mengatakan ma'ana alaihi washabi mereka adalah orang yang berada di atas jalanku dan juga jalan para sahabatku sehingga pengertian al-jamaah yang pertama adalah jamaahnya Rasulullah SAW dan juga para sahabat al-jamaah. Nah ahlu sunnah wal jamaah kenapa mereka dinamakan wal jamaah atau wahahul jamaah? Karena mereka berpegang teguh dengan jamaahnya Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya berjalan di belakang mereka. Apabila mereka berjalan, maka, mereka, maka ahlu sunnah wal jamaah ber, berjalan di belakang Rasulullah SAW dan juga para sahabat. Apabila Rasulullah SAW dan juga para sahabat berhenti, mereka juga berhenti. Apabila Rasulullah SAW dan juga para sahabat mengamalkan Maka mereka juga mengamalkan Kalau Nabi SAW dan juga para sahabat tidak mengamalkan Maka mereka juga tidak ikut mengamalkan Berarti mereka yattabi'ah Mengikuti Bukan menyimpang Dan memisahkan diri dari jamaahnya Rasulullah SAW dan juga para sahabat Bukan membuat jalan sendiri Atau membuat Orang sendiri atau membuat ajaran dan juga syariat sendiri yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya. Yang mereka lakukan adalah Ittiba' Yaitu mengikuti Rasulullah SAW dan juga para sahabat. Pantang untuk memisahkan diri dari jamaah yang Rasulullah SAW dan juga para sahabat. Di luar sana banyak jamaah, jamaah fulan, jamaah fulan, jamaah fulan. Tapi dia tetap berpegang teguh dengan jamaahnya Rasulullah SAW dan juga para para sahabat. Inilah yang dimaksud dengan al-jamaah. Inilah yang dimaksud dengan al-jamaah. Sehingga sebagian mengatakan pengertian al-jamaah adalah engkau sesuai dengan kebenaran meskipun engkau sendiri. Meskipun engkau sendirian maka engkau adalah al-jamaah. Karena kalau engkau kalau dirimu Sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan sunnah Berarti engkau adalah jamaahnya Rasulullah SAW dan juga para Sahabat, meskipun Engkau sendirian di tengah masyarakat Di atas gunung Di pinggir lautan Sendirian di dalam meraksanakan sunnah Rasulullah SAW, maka engkau adalah Al-jamaah, karena engkau berada Di atas jalan yang benar Ini adalah pengertian Al-jamaah yang pertama Al-jamaah Pantang bagi mereka untuk melepaskan diri dari jamaahnya Rasulullah SAW dan juga para sahabat Meskipun harus bermusuhan dengan orang banyak Yang penting mereka tidak lepas dari jamaahnya Rasulullah SAW dan juga para sahabat Kemudian makna jamaah yang kedua adalah pemimpin kaum muslimin dan juga kaum muslimin Makna jamaah yang kedua adalah pemimpin kaum Muslimin, yaitu penguasa kaum Muslimin yang sah dan kaum Muslimin yang berada di bawahnya. Maka mereka adalah jamaah dan ahlusunah wal jamaah mereka berpegang teguh dengan pemimpinnya dan tidak memisahkan diri dari pemimpin dan juga jamaahnya kaum Muslimin. Maksud dari memisahkan diri dari pemimpin di antaranya adalah memberontak. Mengangkat pedang, mengangkat senjata kepada penguasa yang sah Atau melepaskan bayat Dari pemimpin yang sah Atau meyakini di dalam hatinya bahasanya dirinya tidak berbayat dengan penguasa tersebut Meskipun tidak mengangkat pedang Maka ini sudah keluar dari jamaahnya kaum Muslimin. Hal ini berdasarkan sebuah hadis Itu hadis Kulgaifah Ibn Al-Yaman Ketika Rasulullah s.a.w. menceritakan tentang bagaimana fitnah di akhir zaman Maka beliau s.a.w. nasihatkan Talzamu jama'at al-muslimin wa imamahum Talzamu jama'at al-muslimin wa imamahum Dalam kaum melazimi yaitu berpegang dengan jamaahnya kaum muslimin dan juga pemimpin mereka Artinya tetap bersama pemuasa yang sah Pemimpin yang san dan juga jamaahnya yaitu kaum muslimin yang berada di bawahnya jangan sampai ketika terjadi fitnah justru kita ikut ikutan memberontak dan pemberontakan ini bertingkat-tingkat dan yang paling parah adalah memberontak kepada penguasa yang sah dengan pedang dengan senjata menumpahkan darah dan di sana ada pemberontakan. Yang lebih ringan dari itu di antaranya adalah seseorang memberontak dengan lisanya, mendorong orang lain untuk memberontak meskipun dia tidak mengangkat pedang. Habib dia telah memberontak dengan lisanya atau memberontak dengan hatinya. Di dalam dia hidup bersama kaum Muslimin, tetapi dalam hatinya dia merasa bukan sebagai rakyat dan dia menganggap bahasanya pemimpin ini bukan pemimpinnya. Dia telah lakukan pemuasa yang sah berarti dia telah melakukan pemberontakan meskipun hanya dengan tingkat hatinya. Ahlu sunnah wal jama'ah tidak demikian. Mereka berbeza dengan apa yang telah dinasihatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis yang banyak yang isinya adalah kita diperintahkan untuk mendengar dan taat kepada penguasa yang sah dan dilarang kita untuk memberontak kepada penguasa yang sah. Hal jama'ah adalah muslimin wa imamahum adalah memelazimi jemaah Jamaahnya kaum muslimin dan juga pemimpin mereka janganlah berontak. Dan di dalam hadis Ibnu Tsamit radhiyallahu anhu riwayat al di antara isi baiat para sahabat anhu, Rasulullah SAW alaihi wasallam al-amra ahlahum wa al-amra dan kami berjanji untuk tidak mengambil Kekuasaan dari yang memiliki Tidak mengambil Kekuasaan dari yang memiliki Yaitu pemerintah dan juga kekuasaan yang sah Ini adalah isi Bayaan para sahabat Kepada Rasulullah SAW Dan inilah petunjuk Nabi SAW Sehingga dinamakan mereka dengan Ahlu sunnati wal jamaah Jadi ahlu sunnah wal jamaah Bapak-bapak sekalian Ini adalah hujular yang mulia. Dan mengandung makna yang dalam Yang kalau kita serapi dan kita renungi isinya Maka menjadikan kita yang kembali kepada Quran dan juga sunnah Kalau kita memang berani mengatakan kita adalah seorang ahli sunnah Maka konsekuensinya kita kembali kepada sunnah Nabi SAW Apabila kita mendengar ayat Mendengar hadis Nabi SAW Maka adalah kita menjadi orang yang pertama kali tunduk dan mengamalkan hadis tersebut Dan sampai seseorang mengaku menjadi ahud sunnah Tapi ketika datang Al-Quran, ketika datang sunnah Ketika datang ucapan para sahabat Kemudian dia menjadi orang yang pertama kali mengingkari Atau menjadi orang yang pertama kali lari dari Ayat, dari hadis maupun dari ucapan para sahabat Rasulullah Baik, itu adalah ucapan beliau wanat tabi ussunnah wal jamaah. Kemudian dia mengatakan wanastanibu ashududza wal khilaf wal furqah. Dan kami ahlus sunnah wal jamaah menjauhi ashudud. As keanehan di dalam beragama. Dan juga al khilaf perselisihan. Al furqah perpecahan. Kita menghindari tiga perkara ini. Di dalam beragama, Ahlul Sunnah menghindari tiga perkara ini. Yang pertama adalah as yaitu keanehan di dalam beragama. Kemudian yang kedua adalah al-khilaf, persilisihan. Kemudian yang ketiga adalah al-fruqam. Menghindari as Keanehan di dalam beragama, yaitu mendatangkan sesuatu yang baru. Yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW dan juga... Disampaikan oleh para sahabat dalam. Inilah yang dimaksud dengan aneh di dalam berajangan. Kami, yaitu abdu sunnah wal-jamarah, menjauhi apa yang dinamakan dengan as -suzul. Keanehan di dalam beragama. Aneh karena tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan juga tidak pernah disampaikan oleh para sahabat dan tidak diamalkan oleh mereka. Padahal para sahabat majalah Alhum, mereka adalah orang yang paling mengenal sunnah Rasulullah SAW. Dan paling semangat di dalam melaksanakan sunnah Rasulullah SAW Ketika ada seseorang yang membuat sesuatu yang baru di dalam agama, di dalam ibadah Tidak pernah disunnahkan oleh Rasulullah SAW Dan tidak pernah dilakukan oleh para sahabat RA Berarti dia telah membuat keanehan di dalam agama Ahlu sunnah tidak demikian mereka yang tadi buat mereka menjauhi yang dinamakan dengan keanehan. Jadi yang aneh bukan sesuatu yang tidak pernah atau tidak diketahui oleh kebanyakan masyarakat. Sesuatu yang aneh, yang syarh adalah apabila tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW dan tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Rasulullah. Inilah sesuatu yang aneh. Inilah sesuatu yang aneh. Ada sunnah Sekali lagi mereka menjauhi sesuatu yang aneh Tidak terlenih di dalam agamanya Jadi ukuran aneh dan juga tidak bukan karena Tidak diketahui oleh masyarakat atau tidak diamalkan oleh sebagian masyarakat dan setelahnya tidak Ya tetapi karena tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW Kemudian beliau mengatakan Demikian pula menjauhi Al-Khilaf Yaitu perselisihan Maksudnya adalah menyelisihi Sunnah Nabi SAW Mereka al-Sunnah wal-Jamaah Tidak mahu menyelisihi Tidak mahu menyelisihi Sunnah Nabi SAW Dan mereka menjauhi Al-Qurqah Itu menjauhi perpecahan Menjauhi Memisahkan diri, memecahkan dirinya Dari jamaahnya Rasulullah SAW Dan juga para sahabat Mereka menjadi khilaf ia itu tidak mau menyelisi Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya di dalam sunnah beliau. Berdasarkan sabda Nabi, "Pakalikum di wa sunnati wasunnati ukhlafahir ash-shibin al-mahdiin". Kemudian juga mereka tidak mau memecahkan diri mereka dari jamaahnya Rasulullah SAW dan juga para sahabat. Ia tidak mau Qur'ong. Mereka menjami al furqah Ia itu diri, memecahkan diri dari Jemaahnya Rasulullah SAW dan juga para sahabat R.A. Dan dalil tentang perkara ini Yaitu menjauhi keanehan di dalam agama Menjauhi penyelisihan kepada Nabi SAW Dan menjauhi perpecahan Memisahkan diri dari Rasulullah SAW dan juga para sahabat Di dalam Al-Quran dan juga sunnah Nabi banyak di antara yang pertama adalah firman Allah azza wajalla waqtasimu bihablillahi jami'an, wala tafrakum. Waqtasimu bihablillahi jami'an, wala tafrakum. Jadi, tidaklah kalian iaqtasimu bihablillah. Tidaklah kalian berpegang teguh dengan tali Allah. Jadi, masa dengan tali Allah adalah Al Quran. Karena Al Quran adalah penghubung antara kita dengan Allah Azza Wajalla. Berpeganglah kalian dengan tali Allah, yaitu berpegang teguh dengan Al-Quran. Dan Al-Quran isinya adalah mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran isinya adalah mengikuti Al-Quran dan juga Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kita diberitangkan untuk berpegang teguh dengan Al-Quran, yaitu berpegang teguh dengan Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Islam yang murni. Kemudian Allah mengatakan Wala Dan janganlah kalian berpecah belah Maksudnya apa? Memisahkan diri dari ajarannya Rasulullah SAW Rasulullah SAW mengajarkan kita misalnya sebuah ibadah Sebuah cara Kemudian ada sebagian dari kita membuat ajaran yang baru Yang satunya lagi membuat ajaran yang baru Berarti ini sudah memecah belah agama Allah mengatakan dan janganlah kalian berbegar teguh dengan Al-Quran dan janganlah kalian berpecah belah. Itu memecahkan dirinya dari jamaahnya Rasulullah SAW dan juga para sahabat. Inilah dimaksud dengan tafarruh. Dan Allah mengatakan di dalam ayat yang lain وَلَا تَقُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَقْتَلَهُمْ وَلَا تَقُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَقْتَلَهُمْ min ba'dima za'atul bayyinat min ba'dima za'atul bayyinat dan janganlah kalian menjadi orang-orang seperti orang-orang yang tafarraqu orang wa talaum orang-orang yang, orang -orang yang berpecah belah dan mereka berselisih nah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh